Тоба ж заскавучали вони. Вони, усі, усі ці прокляті мужлоги, які вони дурні, гидкі тепер, здавались Романові. Він не пішов ні додому, ні до кого, бо на всіх лютий був. Знову довго блукав поза селом, ходив в байраці і вже надвечір вернувся додому. Пішов просто в садок і стрівся там із Зіньком. — А я тебе дожидався, брате, сказав Зінько. — А що? — спитав знехотя Роман. — Хотів щось тобі сказати. — Кажи, — промовив Роман, байдужно, лягаючи на траву під деревом. — Бач, Романе, що я думаю, — заговорив Зінько, і собі сівши біля його. — Почалися у нас сім'ї сварки. А дедалі, то ще й дощі будуть. Тобі недобре, та й батькові не весело так із тобою жити. Він би тебе й отділив, якби не боявся, що ти все переведеш. Так ти так зроби, щоб не боявся, батько. А як же його зробить? З таким батьком разліж, що зробиш? А неправда ж, Романе, нема чого нарікати на батька, коли сам погано робиш. Своїми гордуєш, кудись у пани пнешся, з того доброго нічого не буде. Понімаєш ти там, та вже ж, може, трохи й тямлю. От ти розбери сам, служби тобі ще ніякої нема, може й довго не буде. Отділяти тебе батько не хоче, доводиться тобі поки у нас жити. А яке ж воно життя буде, коли раз у раз сварка? Учай мене не зачіпають». Так де ж вони тебе зачіпають? Воно ж таки правда, що треба щось робити. Не можна дурно хліб їсти. І Денисові кривдно, він же робить. Уже от ви і билися, а далі ще гірше буде. Що ж воно з того доброго? Краще ти, Романе, помирися з батьком та з братом, та пособляй хоч трохи в роботі, поки знайдеш собі службу. А та батько, бачивши, що ти шануєшся й одділить тебе. Хоч крутись там на роботі, я вже тобі пособлятиму так, що вони і не знатимуть, але щоб сварки не було. Зінькова прихильність таки зачепила за серце Романа. Ходячи й сьогодні по байраку, він уже багато думав про те, як він далі житиме в сім'ї. Нічого не міг вигадати, хоча й бачив, що так далі жити не можна. Він відказав Зінькові, — як же я покорюсь, з мене ж люди сміяться будуть. Чудний ти, а тепер із тебе люди не сміються, та все село уже тебе взяло на глузи. Чого ж ти тепер не боїшся того сміху, а тоді його тобі страшно? А я тобі так і скажу, тепер з тебе сміються і дурні розумні, а тоді, коли сміятимуться так самі дурні. Роман подумав трохи і відказав. Ну, пущай. Може б я й зробив? Не задля їх, а задля тебе, що ти такий до мене добрий. Так як же його зробить? Не пайду ж я до їх кланяться? — Та й не ходи. А тільки візьми та й вийди завтра на роботу та й роби. А там воно вже якось саме станеться. — Пущай же подумаю. Може, і вийду. І справді, другого дня вийшов городити тим із зіньком. Денис глянув на його спідлоба. Батько здивувався, але ніхто нічого не сказав. Тільки зінько дуже зрадів, клопотався з Романом, гомонів і все зводив, щоб із батьком та з Денисом у їх розмова була. Мати йому допомагала. Одначе, ті мовчали. Роман робив весь день. У його заболіла спина, руки, ноги. Другого дня він вийшов, був на цік, але робив тільки до снідання. Поснідавши, він уже не пішов туди і більш уже не брався до роботи. Зенько і умовляв його, і прохав, та нічого не помагалось. Романові здавалось дуже важко робити. Батько не зласкавів одразу, та й сором було перед селянами, що він високо літав.